A digitális világ érdekes. Postmodern. Utánozzuk a zenét. Az ember és a gép is tudja, de vajon ez paródia? Aztán körkép arról, hogy kinek mi volt a legfurcsább 2022-ben. Mégiscsak létezik a Mikulás. Az amerikai légvédelem például követi. Kalandok a mesterséges intelligenciával. 50 éves lett a videójátékok ősanyja, és kiderül, hogy mit művel velünk a gonosz bankautomata. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Kovács Tücsi Mihály nevében. A mikrofonnál Szilágyi Árpád. Ma az Asztaltársaságban Szlahotka Gödri Orsoly, a közösségi média szakértő. Szia Orsi! Köszöntök minden kedves hallgatót, sziasztok! Dr. Bódi Zoltán netnyelvész, a Magyarság Kutató Intézet főmunkatársa. Tisztelettel köszöntök mindenkit! Itt van Justine Viktor, Tudományos Újságíró, az Agroinform munkatársa. Aki még nem bújt, az bújjék, és szilvesztrikus jókedvet és kellemes hallgatózást mindenkinek. <gül> Keleti Artúr kiberbiztonsági szakértő, az Informatikai Biztonság napja alapítója. Sziasztok mindenkinek, kellemes transhumanista 2023-at kívánok. És Kovás Mihály Szifíró, a Galaktika magazin tudományos rovatvezetője. Meldív tunda, hogy az észtek mondják. Ez az ó év utolsó műsora postmodernből, úgyhogy én arra gondoltam, hogy itt rögtön az elején megemlítem az egyik legfontosabb változást, ami a műsor történetében történt. Új Szignál zenét használunk szeptember óta. Aki szeretné meghallgatni, hogy hogyan készülted a zene, hallgassa vissza a YouTube-on vagy a podcastunkon az akkori második műsorunkat, tehát szeptember második műsorát, abban keleti Artúrral jól megmutatjuk ezt a zenét. Egy picit mutatom most is. Nagyon jó, hogy van ennek a zenének egy ilyen három perces változata. Ezt nem szoktuk a műsorban adni, most ez a kivételes alkalom, hogy ezt is megmutatjuk. És amikor pár nappal ezelőtt erről beszéltünk a szerkesztővel Kovács Tücsi Mihályal, akkor említettem neki, hogy ó, hát annak idején, húsz évvel ezelőtt a hallgatóknak annyira tetszett a szignálunk, hogy elkezdtek készíteni mindenféle változatokat az akkori műsorunk szignáljából. Hát gondoltuk azt Tücsivel, hogy akkor megmutatjuk most itt a jelenkori hallgatóink számára, hogy hogyan szólaltak meg a szignálok, de először mutatom, hogy hogy is szólalt meg akkor a modemidők szignálja. Talán Bódizoltán emlékszik is erre a szignálzenére, meg többen itt az társaságban, Ugye? Kis mosoly megjelent az arcodon, Zoli. Hát az ösztönök rögtön előkerültek. Úgy éreztem, hogy mindjárt kezdődik az adás. <gül> Igen, már benne vagyunk, ezt csak mondom neked, hogy már szól a műsor. Ja, de ez egy másik. Ez egy másik, így van. Néhány évtizeddel korábban volt. <gül> volt egy Király Csaba nevű hallgatón 2003-ban, aki beküldött nekünk szignálváltozatokat, és akkor... Igen, különböző Megvan? zenei stílusokban azaz, Igen, azaz, igen, azaz, rokos, meg country, azaz, meg, azaz, meg azaz, azaz, azaz, mindenféle azaz, azaz. Népzenei, ugye? Aha. Na, mutatom akkor az egyik verziót Találjátok ki, hogy ez milyen stílus Hát a country Nyilván, nehéz eltéveszteni <gül> Az ott hátul nem terence be a sarokban? királycsában mindig a szignál lezárására is nagyon odafigyelt. Mutatok egy másik változatot, ami szépen elringad bennünket ilyen romantikus hangulatban. ez például Szlaótka Gödi is tetszeni fog. Figyelek! A 70-es évek pop rock zenét idézi szerintem. Igen, igen, igen, egy énekesnek most kellene belépnie. Ébredszetek, fölhapszolnom kell hozzá. <gül> Mondja, Tücsi, jöhet. Olyan <gül> jó kis csillingelő hangok voltak ebben, nekem ezért tetszett. Van még egy táncdal verzió, legalábbis ezt írta a Király Csaba. nekem erről a szeszélyes évszakok jutott eszembe, annak az elején volt valami hasonló. Nem Meg a Nokia csengő hangok, amik még így beugrottak. Tényleg, tényleg, tényleg. Lehet, hogy ez azért van, mert ennek van egy kicsit ilyen midis hangzása Aha. ezeknek a igen, zenéknek, igen, igen. nyilván úgy készültek. Ennek adtam egy címet, Egyszer kapcsolódom én hajon a nyár. <gül> <gül> Na, no, és akkor most kapaszkodjatok, de mindannyian fogjátok meg a széknek a karfáját, mert megmutatom a magyar nóta változatát a műsorunk szignájából, ilyet is készített királcsa. az egészen zseniálisan jön ebből a változatból. <gül> Fantasztikus. Ez tényleg nagyon jó. Sőt, a... Hiány Mónika, én ettől ideg állapotba kerültem. Jó ebédhez hát sipol a modem. <gül> <gül> És ráadásul az volt az egészben a gyönyörű, hogy van az elején az az elborongás, amit nem tudom, hogy pontosan hogy hívnak, de nagyon jellemző a magyar népzenéhez. <gül> Azt tudjátok, hogy miért csinálják? Na miért? Ekkor hangol a zenekar, tehát megadja a prémás ezeket a hangokat, és utána jön mindenki. Közel 20 évvel ezelőtt készültek ezek a változatok, 2003-ban. Király Csabának ez úton is köszönjük szépen, és hogyha valaki tud róla, vagy esetleg ő maga hallgat bennünket, akkor jelentkezzen már benállunk a Facebook oldalunkon, és vegyük fel újra a kapcsolatot, hogy mi a helyzet veled, kedves Csaba, mi történt veled, zenélsz-e még? Hallgatod-e a műsorunkat, mit szólsz a mostani szignálunkhoz? A digitális világ érdekes. Postmodem. És zenélünk tovább, de most már nem egy ember zenél, hanem a mesterséges intelligencia maga. Hagyom egy kicsit, hogy ti is itt az asztal Társaságban ízlelgessétek meg ezt a zenét. Egyébként az első Pátia rádiós műsorunkban az elején már mutattunk mesterséges intelligencia által készített Beethoven tizedik szimfóniát. Ez most egy másik irány, amit most hallunk, ez is AI zene. valahogy nem tud kilépni a saját számítógépes kontextusából, szegény. Mesterséges. Ezt hallod rajta, Zoli, hogy mesterséges? Teljesen, Aha. teljesen. Az Igen, előző... van, egy, van egy kicsit ilyen, ilyen mehanó pszichedelikus hangulata is, nem? Hogy... ez nagyon jól megfogalmaztad. Tehát az előző zenei kreativitáshoz képest ez egy kicsit úgy, úgy, hogy mondjam, bezárkózik a önmaga kontextusába. Nem tud kilépni a számítógép, de ez a Eh, ahogy mondtad, techno eh, Mehanop Mechanópszichedelikus. Nagyon jó, megvettük, megvettük ezt a kifejezést. Igen, de egyébként, amikor Artur először mutatta ezt, akkor én rögtön mondtam neki, hogy pontosan ugyanaz a nyomasztó hangulat van benne, mint az AI Azaz. generált a képekben. Tehát a, ugye nézegetjük ezeket a képeket, és úgy valami, hát úgy valami zavar bennünket. És itt is ebbe a zenehallgatása közben is, mint hogyha ugyanúgy benne lenne ez a hangulati hatás. Artúr neked is Hogyne, nyilván én is érzem végig, pláne, hogy én ebből, amikor a műsorra készültem, akkor végighallgattam 52 percet, pontosabban nem is végighallgattam, hanem generáltam 52 percet, és ez benne az érdekes. Különösen azért, mert ennek, amit most hallunk, az igazi érdekessége az nem csak abban áll, hogy a mesterséges intelligencia készít zenét, hiszen ahogy te is mondtad, RPR, re már volt példa, hanem hogy hogyan. Ez úgy készül, ez a zene, amit most éppen hallunk, hogy biztosan emlékeztek rá, hát ki ne emlékezne rá, ez vesz minket most körül, hogy rengeteg olyan algoritmus van, amivel tudunk képet készíteni egy szöveg alapján. Tehát beírunk egy szöveget, és az elkészíti a képet, ugye a mesterséges intelligencia elkészíti a képet. Ez ugye úgy alakult ki, ezt hívják most leginkább, ezt a diffusion modellt használják. Ez úgy alakul ki, hogy nagyon sokat magyaráznak a gépnek, hogy nézd, ez itt egy panda, ez meg egy bicikli, ez egy mikrofon, ez egy nem tudom micsoda, és amikor azt mondják törő, hogy legyen egy panda, aki mikrofonba beszél, akkor a mesterséges intelligencia ezeket a neurális házatokból összerakja. Na most az az érdekes ebben a zenében, amit most hallunk, hogy azt kérték a mesterséges intelligenciától, miután megtanították arra, hogy hogy néz ki egy zenének a spektrogramja, tehát spektrogramokat használtak föl arra, hogy a számítógépet megtanítsák arra a mesterséges intelligenciát, hogy egy bizonyos zenének hogy néz ki a képe, és miután erre megtanították, ezek után megkérték, hogy akkor most halucinálj, ha úgy tetszik, egy jazz zenének a képét, ezt a bizonyos spektrogramot, ami ugye a frekvencia, meg az idő, meg mondjuk a fázisnak a végeredményeképpen egy ilyen hegyes, völgyes nagyon jó is valami. Na és ezekből a spektrogramokból alakították vissza a zenét és ez azért marha érdekes, mert ez egy képből készült zene, amit most hallunk és nem egy mesterséges intelligencia által direkt zenének készített valami. Én kicsit úgy érzem, mint amikor Erik szerrá a Bahamákonyarral, nem tudom, emlékeztek -e rá, ő volt 1997-ben az, az elem című az. a szerzője, ahol ő rendkívül gyakran használt arab motivumokat, mindenféle stílusokat, és ebben is pont ugye érzem, hogy néhány kis technoelem, kis arab, és akkor az egésznek van egy ilyen kis bahamai feelingje, a két leütött hanggal, úgyhogy teljesen érdekes. Amit előbb hallottunk, az pont ez a jazzes változat volt, amit említett az Artur az előbb, és ez tényleg egészen jól közelíti a smooth jazz zenei stílust. Itt most, amit hallunk, ezt ehhez azt írtad Artur, hogy smooth jazz Eminem stílusában. Tehát a jazz és a rap egy kicsit így elegyítve? Nyilván én azt kértem a géptől, hogy ilyet csináljon, és amit ilyenkor csinál a gép az az, hogy az, amit megtanítottak neki, hogy hogy néz ki egy ilyen, egy ilyen zenének a képe, a spektrogramja, azt elképzeli azt a képet, azt odaadja egy másik algoritmusnak, egy szintén mesterséges intelligencia algoritmusnak, ami pedig visszaalakítja a zenévé. De most kapaszkodjatok meg, mert ugye ez még magában egy pár másodperces, egy ilyen kicsit furcsa hangulatú zene lenne, viszont ebből végt mennyiséget elő tudnak állítani, tehát ha elindítja az ember ezt a számítógéppel, az AI-val, akkor ez folyamatosan gyártja ezeket a képeket, és amiben a következő fantasztikus lépést is megtették a kutatók, hogy megoldották azt, hogy ezeket a képeket ugyanazokkal a kép átmorfoló algoritmusokkal egymásba átalakítják. Tehát tulajdonképpen a gép két zenének a spektrogramját, a képét fűzi össze, képi technikákkal, úgy, mintha photoshopolnánk, ami viszont olyan tökéletesen sikerül, hogy ezt amikor lejátszák zeneként, akkor alig halljuk az átmenetet az egyes lépések között. És így elérték azt, hogy a képekből generált zene tulajdonképpen végtelenítve folyamatosan mehet és állandóan változhat is. A kezdeti stílustól szépen elmegy, átalakul valami másba. Egyébként ez a keleti Artur egy nagyon trükkös srác, mert azt is kérte ettől a mesterséges intelligenciától, hogy készítsen zenét abból a kulcs kifejezésből, hogy Elon Musk is selling Twitter, vagyis Elon Musk eladja Twittert. Ebbe hallgassunk most bele. Ebből hogy lett ez a zene, Artur? Én nem tudom, fogalmam nincs, hogy a gép mitől gondolta azt, hogy ezt kell zenélnie belőle, de hogyha valami jósdába lennénk most, és belenéznénk ebbe a zenébe, akkor azt hiszem, hogy ez egy kellemes élmény. Tehát lehet, hogy a sors azt akarja, hogy ilommaszkadja el a twitter nem tudom. De még jó, hogy nem ilyen győzelmi fanfárokat játszik, vagy valami, hogy kicsit kárőrverdően. Ezt nagyon benézte a gép. Itt ez az a rész, amit most hallunk, az Elton John zenéje. Itt azért is figyeltem föl, mert itt megjelent a zongora, ami ugye Elton John zenéjére nagyon jellemző, hiszen zongorista is, nem csak énekes, és hát az ének hang is, mintha egy picit hozná ezt a hangszint. Én először azt hittem, hogy Elton Massz éppen most szívja el a füves a rádió műsorban Lopusz Hallgassuk már egy kicsit ezt a zenét. Azért azt szeretném itt hozzátenni, hogy ez a legelső változata, ennek az úgynevezett Riff Fusion nevezetű megoldásnak nagyon jó pofán kombinálták össze a riffet, ami ugye az 1900 es évek elejétől egy ilyen ritmus képletek egymás mögött, meg képletek egymás mögött a jazzel érkezett meg, illetve a Fusion a Diffusion modelleket. És ez az egész legelső próbálkozás, ami szerintem elsőre fantasztikus, ezt szépen lassan kifogják majd dolgozni, és ezután majd a képek zenélni is tudnak. Most képzeljétek el azt, hogy mondjuk elrejtenek egy spektrogram, egy képet, mert hogy ilyet láttuk, már korábban volt olyan zenekar, aki megcsinálta. Milyen lesz az, amikor a mesterséges intelligencia egyszerre készít el egy jó képet, amiben egy zene is van, amit le is tud játszani? Na tessék, itt a következő NFT ötlet. Oh. Azért ilyesmi van, tehát képekben már a 2000-es évek elején is rejtettek el ezt, azt én legalábbis úgy tudom, hogy ha nem csalnak az emlékeim, hogy én bogaráztam ki képekből információt annak idején. Ez egy titkosításnak volt egy érdekes fajtája akkor lehet, hogy most be fog következni az, hogy nem a karácsonyi családi üdvözlőlapokat fogják kiküldeni, hanem generáltatni fogják a családi fotó alapján a zenét, és annak kíséretében fogják kiküldeni. Lehet még fokozni a rossz élményt, úgy érzem. És még ezer ötletet lehet kitalálni, hogy mi mindenre lehet majd felhasználni, emberi szemmel, füllel kreativitásnak tűnő, Mesterséges intelligencia alkalmazásokat. Mi most itt hallottunk egy jó példát, és megyünk is tovább. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. 2022-ből nem a mesterséges intelligencia generált a zenére, hanem leginkább a képekre fogunk emlékezni. Itt az asztaltárságban szerintem mindenki látott ilyen képeket, amire az előbb is említést tettem, hogy olyan nyomasztó hatásúak. Éppen ma délután láttam egy újabb klipet, ami a Flashdance című filmnek egyik slágerét dolgozta föl. Egy ilyen vidám dal, és közben pedig a képeken ugyanilyen horrorisztikus képek jelennek meg. Szóval valahogy, mintha egy sófra járna a mesterséges Különbséges intelligenciának az agya. Úgyhogy innen szeretném akkor elindítani ezt a kis kerekasztal beszélgetést, hogy számotokra itt a csapatban és orsia telefonvonalban mi volt az év legfontosabb történése, kutyüje, felfedezése, fejlesztése, mi az a legizgalmasabb vagy legérdekesebb hír, ami 2022-ből emlékezetes marad számotokra. Akkor kezdem én, hogyha már úgyis külön megszólítottam. Nekem ez a mid-journey, a mesterséges intelligencia által generált képek és szövegek, hát ez, ezek azért nekem eléggé tetszenek. És képzeld el, én is megfigyeltem ezt a kicsit nyomasztó hangulatot a, az egész történetben, de elkezdtem kísérletezni az utasításokkal, amiket adtam a képeknek, és ez tud, tud változni. Tehát pont így a, a műsor előtt egy olyan szép uh, tervet kaptam vissza, hogy így még a lélegzetem is elállt, mert egy egészen új hangulatot hozott be a korábbi próbálkozásokhoz képest. Azt hiszem, ez annyira fantasztikus, hogy eljutottunk ide a technológiába, hogy tudunk kísérletezni. De ez és ez és jó, se... jó hallani, hogy egy hölgy számára is tud lelkesítővé válni egy ilyen technológiai fejlesztés. Ne viccel, hát hm. zseniális dolog az egész. <gül> Erről fog szólni a jövő évem, hogy a, összegyűjtöm az ilyen AI cuccokat, és tesztelem, hogy mit lehet kihozni belőle, és hogyan. Majd mesélnekünk nekünk ezekről a fejlesztésekről, Osi. Igazából elkezdtem összegyűjteni, hogy milyen eszközök vannak, amik már most DI alapon működnek, és korábban is használtam elemző szoftvereket, de igazából azt szeretném kikísérletezni, csak ezt majd inkább jövőre beszélek róla többet, hogy hogyan tudjuk okosan használni ezeket a megoldásokat. Mert nyilván nem fogják úgy megváltani a világot, ahogy így elsőnekifutásra az ember gondolná, de nagy potenciát látok akár a Mid Journey-be, akár most így a ChatGPT-von, és még sok-sok más ilyen kreatív megoldásban. Artur? Nekem a legnagyobb meglepetés az ebben az évben nem az volt, hogy a mesterséges intelligencia ezeket a dolgokat tudja, hanem az, hogy ez milyen elemi erővel csapódott be úgy a társadalomba, meg az emberek szövetébe, hogy nem értették, amiről egyébként itt a műsorban is, és én magam is legalább öt éve folyamatosan beszélek, hogy a mesterséges intelligencia eljut arra a szintre, amikor a hétköznapi életünkben már helyettünk fog döntéseket hozni, javaslatokat tenni és sok minden más, ahol most jár. És az is érdekes, a ChatGPT is egy nagyon jó példa rá, ez a képesség, ez már évek óta különböző modellek formájában létezik, én magam is már használom, már rengeteget beszéltünk róla, de amikor lesz belőle egy embereket megszólító eszköz, tehát nem csak egy egyirányú valami, hanem amint beszélgetni lehet vele, hirtelen megérkezik mindenkinek a tudatába ez a probléma. Nekem ez okozta a legnagyobb meglepetést, és egyben egy következtetésre is jutottam ebből a jövő évre, meg a következő évekre vonatkozóan. Az emberek valószínűleg a mesterséges intelligenciának, illetve azok összefüggéseinek a szintjeit nem értik, nem fogják föl, és nem is fogják fölfogni. Tehát a következő lépéseket sem fogják észrevenni, ugyanilyen meglepetésként fogja érni az embereket, és ebből valószínűleg az is következik, hogy még azok, akik ma azt gondolják, hogy az ő életükre nem lesz hatással, azokra is hatással lesz, és nagyon hamar. Viktor, te egy kicsit optimistább vagy? lehetséges, hogy az optimizmus. Én csellencselném azt, amit Arthur mond viszont, mert abban teljesen egyetértek, hogy ezek itt voltak, ezek az eszközök, meg abban is, hogy mi sokkal régebben mondjuk, mint hogy a nagy áttörés megtörtént volna, viszont talán másik nézőpontból nézem. A használati értéket látom, a praktikumot látom, a pragmatizmust látom, azt látom, hogy vannak emberek, akik a saját regényeiket vagy fikciós vagy nem fikciós könyveiket illusztráltatják a különböző de ei mesterséges intelligenciákkal, amivel megsporolják a grafikust. Tudod, mennyibe kerül egy grafikus? Sokba kerül egy grafikus. most a grafikusok nagyon szomorúak, persze? Igen, és gyakorlatilag én senkit nem tudok hibáztatni azért, hogyha ezt picit úgy nézi, hogy szerintem azért lesz átalakulás. Tehát, hogy ha nem is veszik el a gépek az emberek munkáját, de amikor arról van szó, hogy 30 illusztrációt durván két hét alatt megcsináltatok a gépekkel, és ezek jó illusztrációk, ezek, ezek tényleg klasz dolgok. és még nem érkeztünk el a ChatGPT-hez, ami megírja az eszéket, stb. Sok fanyalgást sok arról is, meg sok mire nem jó, meg erre nem jó, meg arra nem jó. Én most már tesztelgetem egy ideje, és bizony nagyon-nagyon sok mindenre jó, és rendkívül magas színvonalon ír. Szóval újságíróként nekem is áll az ászló, hogy kiválthatják a munkánkat ezek az eszközök adott esetben. És szerintem az emberek használják, mert megkönnyíti az életüket, és azért feszültek ennyire rá, mert nagyon hétköznapi használati eseteket láttak meg bennük. Mind a képalkotókban, mind a szövegalkotókban, és talán a zenealkotókban is, ahogy Artur mondja, bár én azt a részét egyáltalán nem ismerem, meg nem is teszteltem, de miért ne? Simán lehet. A netnyelvészünk mit gondol? Jó lesz ez nekünk, vagy rossz? Pont ehhez szeretnék én is kapcsolódni valamennyire, mert az egyik egyetemi órámnak az a témája, és az a cím, hogy kreatív írás, és annyira ösztönzött a társaságunk, a mi posztmodern társaságunk, tehát ti annyira ösztönöztetek engem, hogy itt a szemeszter végén elkezdtem én is szórakozni a OpenAI rendszerrel, és elkezdtem megoldatni a mesterséges intelligencia szöveg generáló képességével, meg elkezdtem megoldatni a feladataimat, amelyeket kiadtam a hallgatóimnak hogy a következő szemeszter részben ezzel fog eltelni, hogy megnézzük, hogy egy mesterséges intelligencia, hogy nyúl hozzá a szövegekhez, a témákhoz, a szövegalkotáshoz, és a valós emberi intelligencia és az emberi kreativitás hogy nyúl hozzá. És ebből egyébként talán meg fogják érteni a hallgatóim azt is, hogy mi az igazi kreativitás a nyelvi és a szövegalkotásban. Tehát szerintem ez egy rendkívül izgalmas terület, és én inkább vagyok optimista, mint hogy pessimista és borulátó legyek, Természetesen ez egy új terep, egy új helyszín, új tájékozódási pontokat kell megismernünk, másképp kell majd a világhoz hozzáállnunk, meg kell ismernünk az új irányokat. Most csak ilyen metaforikusan tudok beszélni, és elnézést kérek a hallgatóktól, de még mi magunk is. Természetesen ebből Artúr mindenképpen kivétel, hiszen ő szakértői szinten ismeri mélységében ezt a kérdést, de általában mi csak itt tapogatózunk ezen a területen, de én mondom, inkább vagyok optimista, és látok benne óriási lehetőségeket. Tehát visszatérve, én is a mesterséges intelligencia hétköznapi alkalmazásaiban láttam az egyik legnagyobb újdonságot és érdekességet ebben az évben. Tücsit, te látod ebben a saját jövődet, vagy akár a sci-fi-nek a jövőjét? Érdekes, hogy mennyire együtt csapat csapathagyja, mert nekem is a pont a mesterséges intelligencia volt, ami idén a legfontosabb volt, és nem azért, mert most elkezdtük használni, hanem hogy mennyire belerobbant a hétköznapjainkba. Mert eddig úgy gondoltunk a mesterséges intelligenciákra, mint, hogy láttuk a szifiben a jajott egy robot, vagy éppen, mint a 2001-es gyűrőd hogy egy gyűrhajót vezérlő nagypiros szem van mögött és nem az, hogy egyik pillanatról a másikra hirtelen mindenki számára elérhetővé válik, és mindenki használhatja, kipróbálhatja, tesztelheti, megnézheti, mint hozhat ki belőle, és ez egy óriási forradalom előszele lehet, és ennek már megvannak a maga jelei, hiszen repültek már az első virtuális facipők a szabotázs jelleggel, a mesterséges intelligencia felé, a grafikusok felől, akik már feláborodtak és lázadtak ellene. És nagyon érdekes kérdés, hogy tényleg hogy fog alakulni a jövőben, mennyire marad meg a művészet, mennyire lesz kiszolgálva a technológia által az az ipar, amelyik eddig a művészeket használta. De ott van egy másik lehetőség, hogyha én, mint író elkezdem írni a magam kis történeti novellát, és ahhoz saját magam gyártom le a saját gondolataim által, a mesterséges intelligencia segítségével az illusztrációkat egy plusz eszköz lehet az írónak abban, hogy kifejezze saját magát, hiszen az eddigi illusztrációk mindig egy másik művész feladata volt, mindenképpen egy másik tükrön keresztül mutatta meg a történetet, így viszont magának a történet alkotójának a kezébe kerül mind a két folyamat, és ez igen érdekes lehetőségeket adhat. A digitális világ érdekes. Postmodern. Egy héttel ezelőtti karácsonyi műsorunkban megidéztünk egy 1965-ös esetet, amikor két amerikai űrhajós a leszállás közben, hát megszivatta a világot azzal, hogy előadták a jingle bells-t a világűrből. Akkor már keleti Artúr felvetette, hogy lehetséges, hogy mégsem egy világra szóló szivatásról van szó, hanem valójában tényleg a Mikulás lehetett az, aki a világ űrből leszállt a földre, mert hogy a Mikulás, ha jól emlékszem, azt mondtad, hogy lény. Tehát valami ufó, aki érkezik a külső világból. Persze, tehát nem értjük a koncepciót. Tehát az, hogy kémény megjön, meg, meg egyszerre, tehát emlékszem a legnagyobb érv a Mikulás mindig az volt, hogy egyszer az összes gyereket megajándékozza a világ. Lehetetlen, hogy ne lehet, ez egy kvantumteleportáció, teljesen világos. Így van, mert hát meg ugye arról nem is beszél, hogy a Rénszarvassal együtt, hogy tud a kéményen keresztül megérkezni, szóval itt teljesen következetlenségek vannak itt a történetben. Na de most, hogy mindjárt majd kiderül Kovács Tücsi Mihály elmondásában, a dolognak van alapja, mert hogy az amerikai légierő is foglalkozik mindezzel. Igen, meghívom a társaságot egy kisebb időutazásra, 1955-t eléjében vissza decemberében, ugye bár akkor már elég erősen belendült a hidegháború, who már az oroszoknak is volt atomfegyvere, ekkor már fölállt az Észak-amerikai légvédelmi parancsnokság, a Szárazföldi Légvédelmi parancsnokság, amit akkor még konadnak hívtak, amelyiknek az volt a feladata, hogy figyelje az amerikai és a Kanada fölötti légteret, hogy az esetleges szovjet bombázókat vagy rakéták miatt időben figyelmeztessék az amerikai felsővezetést, és hát ennek a központja már akkor is Colorado Springs-ben volt, és és az ok kori vezetője egy nagyon kemény katona, de egyébként egy ilyen jókedélyű volt pilóta volt, akit Harry Sup ezredesnek hívtak. Ő volt akkor a parancsnokot, és hát pont olyan úgy nézett ki, mint amit a filmekben lehetett látni, hogy félhomályos helység, monitorokkal, műszerekkel, stb. illetve volt van a vezetőnek az asztal, amin készülékek vannak, és ott van az a híres piros telefon, amin nincsen se tárcsa, se nyomogó Bombók, csak a közepén egyetlen felirat, hogy közvetlen kapcsolat a Pentagonhoz. Ebből mindenki tudta a filmekből, hogy ha ez a telefon megszólal, akkor nagyon nagy baj van. És akkor itt elérünk a történetünk elére, ez 55. december 24-én történt, éppen a Helis Sup ezredes is ott volt parancsnokként a helységben, amikor megcsörrent ez a piros telefon. Hát az egész társaság kicsit új lebénult, Ezredes fölvette, beleszólt, mire Néma csend, majd egy elhaló gyerekhang szólalt meg, hogy halló, a Mikulással beszélek. Az Ezredes az úgy teljesen kiakad, nem, nem én vagyok a Mikulás, Mire, hogy érezni lehetett, hogy a gyerek annyira csalódott a vonal túlsó végén, hogy úgy érezni lehetett a vonalon keresztül a csöndből, hogy itt valami nem stimmel, és hát mivel az ezres egyébként apa volt, és rájött, hogy jobban jár, hogyha belemegy a játékba, és akkor hát azt mondta, hogy én a Mikulás egyik megbizotja vagyok, és a Mikulás asszisztense. Igen, igen, és akkor megnézem neked a radaron, hogy éppen hol jár a Mikulás. És akkor ott, ah, éppen erre is erfelé repül. Hát, a gyerek nagyon boldog volt, az ezredes elégedetten lerakta a telefon, hogy micsoda véletlenek, vannak jadő. És pár perccel később újra megcsörled a telefon, és egy újabb gyerek érdeklődött, hogy ott van-e a mikulás. Ennek is még úgy válaszolt, de akkor már körbenézett a teremben, hogy melyik beosztatja szórakozik vele, hogy kinek fogja a következő fenyítést vagy a felmosást kiosztani. De kiderült, hogy nem valódi hívás volt, és kívülről jött a városból, és egyszer csak elkezdtek jönni a számok, újabbak, újabbak, és mindenhol gyerekhang, és mindegyik a Mikulást kereste. Az ezeres végül az egyik gyereket meg a hogy küldje oda az anyukáját, és megkérdezhető, hogy honnan van ez a telefonszám. Ugyanis ez egy abszolút titkos telefonszám, elvileg egy közvetlen vonal, sehol nem publikálják semmi. És az anyuka mondta, hogy decemberben megjelent a Colorado springs a sears az aktuális katalógusa, amiben egy félódalas hirdetésben volt a Mikulás, hogy gyerekek, ha beszélni akartak velem, hívjátok ezt a számot, és kiderült, hogy a nyomdában tördelésnél félregyomták, egy számmal félreütötték a hívandó telefonszámot. Iratetlen. És, és azértően pont a légierőnek a számát. Igen, igen, és pont egy, egy közvetlen piros vonalat, úgyhogy ez, ez sem mulatott ezen, és hát először is intézkedett, villámgyorsan a telefon letisztázták, hogy azonnal kapnak egy új vonalat, piros vonalnak, stb. De ugyanakkor rájött, hogy folytatja ezt a játékot, és belement ebbe az egészben, úgyhogy megtartotta ezt a vonalat, sőt, még aznap este felhívta a helyi rádiót a parancsnokság nevében, és közölte, hogy észlelték Észak-Amerika felett az átrepülő Mikulást, és megmondta mondta az irányt, milyen irányba ment, és milyen sebességgel. És ennek az egésznek valami elképesztő pozitív fogadtatása lett ott akkor 55-ben a hidegháború közepén, karácsonykor, volt egy ilyen kis lélekmelengető hangulata, és az ezredesnek sikerült meggyőzni a feletteseit, hogy csináljanak ebből egy hagyományt. Úgyhogy a következő évtől kezdve elkülönítettek egy telefonszámot arra, hogy ezen lehet érdeklődni náluk, hogy a Mikulás éppen hol repül. És ez a hagyomány azóta is tart, bár közben a Konádból Norád lett az Észak-Amerikai felügyelőszervezet, amelyik a légteret, de odáig fejlődött ez a dolog, hogy azóta már honlapja van noradsanta.org ahol már manapság már a 21. századnak megfelelően egy virtuális térképen lehet követni hogy a rénszarvasos szám éppen hol repül. Amikor én ránéztem a térképre, akkor éppen Dél-Afrikából ment át Mozambik felé, és éppen az Indiai-óceánra ment ki, de a jobb felső sarokban pörgött az ajándékcsomagok kiszállított darabszáma, ami már 4 milliárd 328 milliónál tartott éppen akkor. Tehát elképesztően komolyan veszik azóta is, maga a folyamat az már hosszú évek óta önként, önkéntesek csinálják. Maguk a katonák, polgári személyek jelentkeznek rá, és direkt ezekre a napokra kialakítanak egy külön kommunikációs termet, ahol Mikulás sapkában, meg meg egyébekben ülnek az önkéntesek, és átlagosan óránként kb. 40 telefonhívásra válaszolnak, hogy éppen most hol repül a Mikulás, merre jár az égbolton. De ebben nekem azt tetszik kifejezetten, hogy nem csupán nekik így közvetlenül oda a telefonvonalhoz, hanem meg kellett alkotni azt az alkalmazást, ami lényegében generálja a szánt. Bocsánat, Árpi, ne úgy elnézést csak, hogy azért itt szeretnék megszólalni itt a keretezés szempontjából is fontos lesz. Ez még mindig nem jelenti azt, hogy a Mikulás nem ufó. Tehát az, hogy most beszerveztünk egy csobó embert, aki megfigyeli, hogy hova megy, és kitesszük mindenkinek egy szoftverrel, az még mindig nem bizonyítja, sőt, szerintem egy zseniális húzás volt, valószínűleg a hadsereg outsource ki kiszervezte a Mikulás megfigyelését, és most már mindenki csinálja. Egyébként szerintem megmozdult egy kicsit az UFO társadalom is ennek a hírnek a kapcsán, ugyanis nagyon szomorúan mondom, és ha még nem tudjátok, akkor most üljetek le, mert hogy megszűnt a nyomtatott UFO magazin. Az utolsó számát egy hete vettem meg. Egyébként ez volt az első és az utolsó szám, amit megvettem, ez csak egyfajta tisztelátadás volt a magyar sajtó iránt érzett lelkesedésemnek, de megszűnt, tehát hogy kicsit háttérbe húzódnak szerintem, ezt vették ezt a jelzést. De az utolsó lapszámot hozta neked a Mikulás Hát, ezt nem akartam mondani. De hogy 60 év alatt hova fejlődött ez, most már általában ez a csapat, aki elvállalja a önkéntesek, naponta kb. 12 ezer e mail -e, és több mint 100 ezer telefonhívásra válaszolnak, több mint 200 országból. A szolgáltatás december 24-én 00 órakor kapcsol be, és 25-én hajnali 4 óráig folyamatosan dolgoznak megállás nélkül. Volt olyan év, például 2004-ben, amikor több mint 100 ezer telefonhívásra válaszoltak, 2015-ben több mint 1200 amerikai és katonai jelentkezett önkéntesen a telefonvonalak kezelésére. 2018-ban már 1500 önkéntes szolgálta ki a rengeteg hívást, hogy meg tudjanak vele bírni, és például az utolsó hivatalos adat, amit megtaláltam, 2019. decemberében ezt a bizonyos Norács .org webhelyet orgweb 8,9 millió ember látogatta meg ez alatt a két nap alatt. És hogy mennyire komolyan veszik ezt néha, 2016. decemberében az önkéntesek között ott volt Michelle Obama, az elnök felesége is, aki válaszolgatott a gyerekeknek, hogy éppen merre jár a Mikulás. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Nos, és mit szólsz ez a történethez, hogy itt bebizonyosodik, hogy a Mikulás az létezik, hogy most ufo vagy nem ufo, az egy másik kérdés, azt mondom, majd lehet, egy újabb generáció foglalkozik és kinyomozza, de hát egyáltalán fenntartják ezt a legendát. Szerintem ez nagyon cuki. Így igazából egészen decemberben én ünnepi hangulatban voltunk, tehát itt, itt Mikulástól Angyalán keresztül mindenki jött ment. Szerintem ez nagyon kedves. Következő évben ti is nyissátok meg ezt az oldalt, ahol lehet követni a, a Mikulást. Mindenképp. Mindenképp. Figyelj, Orsi, már beszéltél nekünk ezekről a mesterséges intelligencia alkalmazásokról, de egy picit vezess be bennünket, hogy az, az idei évben, neked, mint közösségi média szakértőnek, hogyan lett érdekes ezzel való próbálkozás, az ezzel való ismerkedés? Hát az összességében most még csak ismerkedek, barátkozok, hogy, hogy mit tud. De úgy, hogy az előbb is mondtuk, hogy... Fantasztikus élmény az, hogy a mesterséges intelligencia, amiről már tényleg évek óta beszélünk, így egyszer csak megjelenik, hogy kézzelfogható interakcióba tudunk lépni vele. Mert ugye eddig arról beszéltünk, hogy a közösségi média felületek mögött ott van egy mesterséges intelligencia, ami pontosan érti azt, amit mi közzéteszünk a közösségi média felületeinken, szövegben, videóban, képekben is tehát tudja, hogy mi történik ott, és ennek alapján korlátozza, vagy éppen a, növeli az elérésünket. És akkor egyszer csak most azt látjuk 22-ben, hogy most már rajzoltatni is tudjuk a mesterséges intelligenciát, meg szövegeket is ír. Ugye ChatGPT-vel most egy pár hetet talán, hogy én is elkezdtem nyátszatozni. Nagyon-nagyon izgalmas, hogy ugye ki ti is, hogy, hogy szövegírásra alkalmas, és nekem is ez volt az első, hogy cikkeket írtam vele, szakmai cikkeket a nehezebb témába, és direkt ilyen beugratósokat kértem tőle, és leesett az állam, hogy milyen értelmesen dobja vissza a válaszokat. De ugye itt, itt a piros felkiáltóján már, már itt van nálam is, hogy amúgy a Google már készül arra, hogy felismerje a mesterséges intelligencia alapú szövegeket. Tehát itt tök jó, hogy tud akár poszt akár blogcikeket, akár újságcikeket írni egy mesterséges intelligencia. Már vannak arra utaló jelek, hogy a Google ki fogja szűrni ezeket a tartalmakat, mert fel tudja ismerni a mesterséges intelligencia, a mesterséges intelligenciát. És találtam is egy ilyen ellenőrző eszközt, amely megmutatja, nem csak a plágiumot szűri, de azt is, hogy a szöveg az ember által lett írva, vagy mesterséges intelligencia által. Jó, nyilván ez egy önmagát gerjesztő folyamat, mert Igen, tökéletesítik Igen. majd az egyik éjállítés, és akkor a másikat is majd tovább finomítják. És akkor egyre tökéletesebb lesz, Még nem elérünk oda, hogy nem lehet fölismerni a szövegről, hogy ember írta, vagy gép. Igen, és akkor, akkor mire lehet majd használni? Tehát például látod ennek a hasznát, közösségi média abszolút, abszolút, tehát amire én mindenképp fogom tesztelni a következő hetekben is, akár, hogy témaötleteket adjon. Tehát én hiszek abban, hogy a mesterséges intelligencia, az úgy használható a legjobban, hogyha az emberi entitásunkat is hozzáadjuk. Tehát nem iratnék velük teljesen a egyből használatos szöveket, viszont témaötletekre, összefoglalókra például, amit láttam, hogy belehet adni a mesterséges intelligenciának egy YouTube videó kivonatot, vagy egy subtitles, és akkor ő kivonatolja nekem a legfontosabb gondolatokat. Tehát ilyesmikre fogom használni. Témaötletek, összefoglalók írása, ugye ő a nagy adathalmazból ki tudja válogatni, hogy mik a trendek, ilyesmire próbálom, illetve, amit most így kísérletezni fogok vele szintén, hogy az ilyen marketing és kommunikációs folyamatokban a sablon szövegeket, amit nem az internetre teszünk ki, de amúgy egy, egy levelezésben használunk, vagy prezentációkhoz azokat fogom uh, kipróbálni, hogy a, mit, mit tud és hogyan írni digitális világ érdekes. Postmodem. Fél évszázados múltra tekintett vissza minden számítógépes játék ősanyja, a szinte elfelejtett Pong. 1972. november 29-én jelent meg a világ első széles körben elterjedt videójátéka. Ez a végtelenül egyszerű asztalista tenisz szimulátor. Fekete képernyőn két, síkban mozgó pálcika és egy kocka alakú labda, így indult az a ma 300 milliárd dolláros biznisz, amit videójátékiparnak hívunk. Elen Alcon pályakezdő szoftvermérnök készítette gyakorlásból. 1975-ig a bárokat, éttermeket és a kocsmákat hódították meg a pong játékgépei. Később elkészültek az első tévéjátékok, amelyek otthoni körülmények között a televízióra kötve voltak játszhatók és magának a Pong a hangját halljuk közben. Pontosan ezt az eredeti 1972-es játéknak a hangját. Kicsit idegesítő, de azért hallgassuk csak ezzel játszani mondjuk akár fél órán keresztül, hát sokak szerint ez egy unalmas játék. Srácok, nektek? Hát nem igaz. Volt olyan szerencsém a 70-es évek második felében, vége felé, akkor én még általános iskolában jártam. Tehát volt olyan szerencsém, hogy a szomszédunkban egy ilyen nagyon furcsa figura lakott, jóban voltunk vele, de minden akkori értelemben vett high-tech birtokában volt, az autói is ilyenek, és volt nekik pong játéka. És mondom, jóban voltunk, és gyakran áthívott, és én a 70-es évek vége felé többször játszottam pongot a szomszédunkkal. És ez egy óriási élmény volt. Egyáltalán nem volt unalmas, egy kifejezetten érdekes játék volt. E, és ráadásul még stratégiát is lehetett építeni benne, ha az ember elég gyakorlott volt, hogy úgy is se vissza azt a labdát, hogy olyan mandiner legyen, hogy a másiknak sokkal nehezebb legyen de odaérnie. Az... De, de, de, de, de, de, hát nagyon izgal. De, de, de, de. És ráadásul ez a játék olyan volt, hogy nem csak a tenisz lehetett vele játszani, hanem volt hozzá, képzeljétek el, pisztoly és a képernyőn ugyanúgy mozgott a cél terület egy ilyen, mit tudom én, egy fél félcenti nagyságú fehér egy négyzet, és ugyanúgy mozgott, mintha a labdát ütögettük volna a pontjátékkal és azt kellett eltalálni a pisztolya, elképesztően izgalmas volt, órákon keresztül lehetett vele játszani, tehát cáfolom egyáltalán nem volt unalmas. Zoli, emlékszel még rá, hogy lehetett vele nyesni? Hogyne? Persze, persze, persze, igen. És a, aki rájött erre, hogy hogyan kell vele esni, akkor ő volt az Isten király. Az úgy kellett odaérni az ütővel, hogy az ütőnek a sarka érje a labdát, és akkor ilyen képesztő mandinereket tudott csinálni. Figyeljetek, csak én jól emlékszem arra, hogy volt olyan üzemmód ennek a pong játéknak, amikor egyre gyorsabban ment a labda. Tehát az, ele az elején még ilyen szépen lassan patog vissza lehet ütni, de aztán egyre gyorsabb. Orsi? Igen, abszolút. Szerintem mi inkább a 90-es években találkoztunk a tesóval, ezzel a játékkal, de fantasztikus volt, és nagyon izgalmas, tehát hogy így, nyilván, hogy ha a 23-ban egy ilyet oda tesznek az ember elé, akkor egy kicsit furcsa, de ez egy nagyon izgalmas játék volt, és ahogy mondjátok, hogy trükköket kitalálni, hogy a, a másik visszaadja, vagy nem adja vissza, és, és igen, egy-egy gyorsabb volt az a labda, és el is lehetett vérezni csúnyán benne. Tücsi? Valamikor a 80-as évek elején édesanyámiknak sikerült meglepni minket egyel, valami kamionos hozta be, és egy ilyent vet meg, és abban már többféle játék is volt, az már egy fejlettebb verzió volt, és abban például már volt páros pong is, tehát összesen két-két bábut lehetett irányítani, ugyanúgy, mint a páros játékban, de elképesztő élmény volt az akkor inban, tehát ez volt az elektronikus játékoknak tényleg az őse, ez volt az alap. Minden más csak ezután jött, ebből fejlődött ki. Ez az evolúciós ősejt a mai játékiparnak. Viktól, te még mondani akartál -e ez? Nekem van egy megfejtésem erre, a Pong túlmutat magán, Tehát a Pong az az elektronikus tévéjátékok monotontrendsze, ha már zenei ez a témájú felütésű a mai műsorunk. Ami azt jelenti, hogy igazándiból amikor Pongozol, akkor nem csak Pongozol. Tehát amikor Pongozol egy idő után, a profi Pongozó, az igazán elmélyült meditatív Pongozó már nem Pongozik. Tulajdonképpen a Pongozás ott kezdődik, mikor abba hagyod a Pongozást, de még Pongozol, és közben már gondolkozol valami, valami eszedbe jut valahol, máshol jársz valahol, mint vezetés közben, mikor nem tudod, hogy kerültél a bébe. b -be. Amikor dimenziók nyílnak ki, a tudatot kitágul, és a pong közben, a háttérben fogja a kezet, biztonságosan viszi, vezeti a szellemedet. És, és te most hogy érzed magad, Viktor? A 80 évek elején érzem magam, és a legnagyobb ötleteim most támadnak. Szóval a pongozást már elképzelni is pongozást. Apoteóz a pongozás. Azt kell mondjam neked, hogy ezt tovább csinálod, akkor kipongozódsz. Értem a lényeget, te elérted a pongzent. A digitális világról érthetően. Ez a postmodem. December elején rendezték meg az Art Basel Miami Beach kortárs művészeti vásárt. A rendezvény legnagyobb szenzációját a Mischief, vagyis csíny művészeti kollektíva hozta, akik egy gonosz bankautomatát építettek. Akik beledugták a kártyájukat, azoknak az egyenlegét rangsorolta, és a ranglistát a fotójukkal együtt a gép felett egy monitoron mutatta meg. Voltak nulla dolláros versenzők is, egy ideig pedig a 3 millió dollárral villogó Dipló vezette a rangsort. A végső győztes egy ismeretlen pár lett, akiknek a mosolygós fotója egy 9,5 millió dolláros egyenleg mellett virított. A csapat a gépet a gazdaság hajhászó impulzusok szó szerinti desztillációjának szánták, egyfajta fizikai megtestesülése annak a vágynak, ami a vagyonos embereket a pénzükkel való kérkedésre ösztönzi. Na, ezt értelmezzük szerintem itt a végét egyből, hogy értsék a hallgatóink is, hogy minek a desztillációja? Ezt szerintem nem kell ezt értelmezni. Semmi értelme az egésznek. Tehát, a mi értelmet keresünk benne, nyilvánvalóan nincsen benne. Miért kérkedne valaki azzal a vagyonával, hogy pénzt vesz ki az automatából? Édes Istenem, hát az embernek egyiknek van pénze, a másiknak meg nincs. Hát most. Nem mindegy, hogy valakinek mennyire nincs pénze. A abszolút nem mindegy. Az, ha nagyon nincs pénze, az nagyon nagy baj, és ha nagyon-nagyon sok pénze van, akkor lehet, hogy az is nagy baj, ugye? Nézzünk szembe a tényel, az aranyozott Piminfarina ferrari nem lehet bemenni a csarnokba, ahol éppen egy több millió dollárosra alkudozol. És ott áldogász Mindenki más is versettségben van, nem tudsz kiktűnni körülőlük. Hogyan mutathatnám, hogy nekem sok pénzem van? Ah, oh, ott a rangsor, akkor hadd szóljon. De ez egy bankautomata, már több értelme lett volna, hogyha mit tudom én, lefényképezte volna, hogy milyen bankkártyájuk van, és az egyiknek aranyszínű, a másiknak platinából van, meg mit tudom én. Hát... Erős a gyanúm, hogy ki volt írva, hogy mi fog történni, és hogy ennek ellenére mégis sokan bedugták a kártyájukat, hogy kikerüljön a fotójuk és az összegük. Ez itt az érdekes. Ja, akkor no comment, akkor az egészet visszaszívom. Én megvédeném ezt, Igazán Ez igazániból egy irodalmi hír, ugyanis e, ilyen poszt környezetben helyezném. Fantasztikus nevű Cortés költőnek a pénz című verséből idéznék. Lóvégempa, kápédella, bankóruppó, zsé. Korpasuska, zsozsó, guba, dohány, buznyák, lé. Berregabanki egy, banki egy, berreg a banki, egy berreg a banki egy számológép. <gül> Jó, remek. Látod, ugyanazt megfogta irodalmilag, mint amit a másik világ képileg és Igen. műtárgyilag. Viktor szerintem indulhat ezen művészeti vásáron jövőre? Nem, feltétlenül. Nekem volt régen egy baráti társaságom, akikkel rendszeresen jártunk a Balatonra, és ott voltak problémák, mert majdnem mindenkit zsoltnak hívtak, és mindenkit zsére rövidítettek. Ezen kívül a pénz is zsé volt. És amikor megpróbáltuk megbeszélni, hogy hova menjünk, és kimenjen, és van-e nálunk pénz, az nagyjából úgy hangzott, hogy te zsé. Van nálad Zé, Nem tudom zsé, de megkérdezzük zsét, hozzatok zsével együtt az, Csak ez volt. Én nem tudtam már kibogozni, hogy melyik zsé a, a pénz, melyik az ember. Viszont nagyon ki tudtál emelkedni ebből a körből, artúr. Igen, az A-val <síns> valóban. <síns> a is hozzon zsét. Olsi, mit szólsz ehhez? Mint művészeti alkotás nyilván biztos van benne izgalom, meg túl, túl absztrakt ez az egész nekem, hogy, hogy miért, miért jó ez így. Nagyjából végére értünk egyébként a 2022-es esztendőnknek. Mi az, amire ti a leginkább, legszívesebben emlékeztek vissza ebből az évből? Artur? Ahhoz, hogy én megérkezzek ahhoz, hogy mi az, amit élveztem a legjobban, őször végig kell menni az összes dolgon, amit nem élveztem el. Sajnos ez a biztonsági szakértőknek. Én úgy szoktam hinni, hogy ballisztikus zselé. hogy én még ott abban bolyongok. Azért sajnos ne felejtsük el, hogy egy gyakorlatilag szinte egész éven keresztül volt egy kiberháborús rovatunk, ahol folyamatosan arról kellett beszélnünk, hogy ki hogy támadott meg, meg ki csodát, és most itt nem a gyaloggaló értelemben mondom, a ne azon áskálódjunk, perlekedjünk, hogy ki ölt meg kit, hanem inkább olyan szempontból, hogy valóban szörnyű dolgokról kellett beszélgetni. Viszont én azt hiszem, hogy talán ami számomra a legpozitívabb, emlék most, hogy kijöttem a zseléből, hogy ennyit kellett beszélni hozzá, az az, hogy elindultunk a virtualitás felé, és ez egy nagyon érdekes utazás lesz szerintem a következő években. És itt a műsorban is többször előkerült a metaverzum szó, ugye a Ready player szerű dolgoknak az előhozatala, és szerintem ez hosszú távon majd azt fogja eredményezni, hogy mindenki kiszabadul ebből a fizikai valójából. De most itt nem mennék elnémélyebbre ez az utazással, de az látszik, hogy azok a virtuális világok, amit megteremtünk magunk köré, azok egy kicsit játékosítják az életünket, gamifikálják, én pedig a játékokat, úgyhogy nekem a legnagyobb élmény az az volt, hogy elindulhatunk ebbe az irányba. És lehet, hogy egy idő után az összes dolog, amit utálok, például az adminisztráció, a könyvelés, az adózás, minden az egy hatalmas játék lesz. Be kell mennem egy dobozt, kinyitok, kiveszek belőle, majd berakom és befizettem az adómat, hogy megoldok egy puzzolt, és nem tudom, mi kitöltöttem a nem tudom, milyen igénylő lapot. Nem tudom, én így képzelem a jövőt. Viktor? Szerintem hasonló zselében bolyongok én is, mert hogy ami, ami világban történik, az éles kontrasztban áll azzal, ami a személyes megélésem, hogy sok, sok jó munka, sok jó eredmény. Ha csak a posztmodemet nézem, hogy milyen fantasztikus utazáson vettünk részt, és én ezzel a szóval foglalnám össze ezt az évet, és szerintem sokkal klassz eredményünk volt, és rengeteg izgalmas dolog is történt a világban, szerencsére. Közben persze nem szabad, hogy szűnjen azon erőfeszítésünk, hogy jobb helyé váljon a világ és több kell hír keletkezzen benne, hogy nagyon körülírjam. Hát a kis modem hang után nagyjából a végére értünk tényleg a műsorunknak. Köszönöm szépen a közreműködés Szlaotka Gödri Orsai közösségi média szakértőnek, dr. Bódi Zoltán netnyelvésznek, Jusztin Viktor tudományos újságírónak, keleti Artúr kiberbiztonsági szakértőnek és Kovács Tücsi Mihály szifi Jelentkezünk jövőre 2023-ban is, péntek délutánonként 4 óra 5 perckor a Pátia Rádióban. Viszontlátásra Youtube-on, viszonttalásra a Pátia Rádióban. Szilárd gyárpálót hallották. Post -modem.